Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nassainuhu wa nassagfiruhu Wa na'auzubillahi min shururi ankusina wa min sayyati amalina Man yahadihillahu fala muzillalah Wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu wa la sharika lah anabduhu, Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tukatih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 Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara Nabi Rosman Hadis Syarudin ikhwati fillah para pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ke-8 hingga berikutnya daripada surahussaffat a'udzu billahi minasy syaithanir rajim لا يسمعون الى الملائ ال ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ساقب شيطان شيطان itu tidak dapat mendengar perbicaraan para malaikat dan mereka dilempar dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal akan tetapi barangsiapa di antara mereka yang mencuri-curi perbicaraan tersebut, maka ia dikejar oleh suluk api yang sangat terang benderang. Ayat yang lalu muslim-musliman yang dikasihkan sekalian, Allah telah menceritakan tentang pemeliharaan langit dari syaitan yang deraka. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan syaitan dan cara pemeliharaan itu. Mereka iaitu syaitan-syaitan sentiasa tidak dapat mendengar percakapan para penghuni tempat kedudukan yang tertinggi iaitu malaikat pilihan. Dan mereka dilempar oleh salah penjuru untuk mengusir mereka dengan kasar Dan bagi mereka seksa yang kekal Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang menyambar sekali sambar Tergesa-gesa untuk mencuri pendengaran sehingga boleh jadi mendengarnya Tapi tak sempurnalah tuan-tuan Maka ia akan segera diikuti oleh sulur api yang menyinari angkasa sehingga mereka lari ketakutan Takut-takut terbakar kerana ini ini ah, kalau kita nak menguraikan lanjut Konteks, sayat yang dikenaki oleh Allah Subhanahu SWT Berarti kawalan ketat Kalau kita nak pergi bank pun Tuan-tuan -tuan, ini mulai ke Allah SWT Dah syarat sekali kawalan yang ada Kita nak pergi ke pusat-pusat tertentu Yang menyimpan data dan sebagainya Kita lihat begitu ketat sekali kawalan Yang telah pun ditetapkan itu Maka demikian di sisi Allah Subhanahu SWT Tentulah lebih lagi Tuan-tuan ini mulai ke Allah SWT Maa yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tak ada kita lafazkan walaupun satu kalimat pun lainkan ada catatannya. Yasma'un, yasma'un, asalnya Kalau kita belajar bahasa Arab diberitahu ni atasma'un, alawazan yatafa'al. Atasa' Kedua kata ni pada mulanya diambil perkataan samia. Yasma'un ataupun yataasma'un, kedodunya berasal perkataan samia yang bermakna mendengar. Tapi bila tambah ta' dan kemudian diubah menjadi sin Lalu digabungkan dengan sin yang asal ini Nampak tak? Ya يَتَسَمَعُونَ يَسَّمَعُونَ Jadi tak itu hilang Digantikan dengan sin Dan sin itu diidramkan kepada sin yang berikutnya ha, Ini bukan saja dari sudut tajwid Tapi di sudut bahasa pun ada idramnya Di sudut sarafnya. punya Pelajari bahasa Arab Tuan-tuan ini mulai ke Allah sekalian Mudah-mudahan dengan bahasa Arab ni Kita mahu bahasa Al-Quran Sekarang macam-macam pendekatan pelajaran quran Bahasa Al-Quran ni ada Belajar Nahwu Daripada bahasa Mayu pun ada cuba lihat satu buku bertajuk pelajar nau mengurusi bahasa Melayu tentuan dimulihkan hadirlah ke kuliah-kuliah bahasa Arab pelajar bahasa Arab supaya kita memahami kalam Allah ini rugi kita tak ambil peluang untuk memahami bahasa Arab jadi penambahan tak kemudian berubah menjadi sin diidramkan dengan sin yang asal menjadikan kata ini bererti usaha bersungguh-sungguh untuk mendengar ada di kalangan para yang bahacanya dengan yasma'un la yasma'una ilal malail a'la jadi bila guna huruf jar ila yasma'una ila bererti berusaha mendengar dengan sungguh-sungguh dan memahaminya jadi kerana ayat di atas menafikan perkara tersebut maka ini bererti boleh jadi syaitan ini dapat mendengar sebahagian daripada percakapan maklaikat di langit tapi mereka sudah tentu gagal untuk menangkap maksudnya itu sebab dalam ayat ini menggambarkan laiku zafu min kulli janib mereka akan diusir, dihalau, dilempar dengan suluh api dari segala penjuru. Ikhwatillah muslimin rahimatillahi lakasi waskiran salah satu riwayat Imam Muslim dan Sahihnya daripada Imam Abbas beliau berkata Aku ni pernah diberitahu oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar bahawa pada satu malam mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada cahaya bintang yang menyinar. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian sebut pada zaman jahiliah dahulu bila melihat kejadian seperti ini?" Mereka jawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kami sebelum ini percaya kalau berlaku begitu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman jahiliah dahulu kami percaya bahawa ia menandakan kelahiran atau kewafatan seorang yang mulia seorang yang agung lantak Nabi pun membetulkan kepercayaan tersebut Nabi telah bersabda ia tidak menggambarkan kematian atau kelahiran seseorang tetapi Allah Subhanahu yang maha suci maha tinggi apabila menetapkan satu perkara maka malaikat pemikul arasy bertasbih kemudian penghuni langit di bawah mereka bertasbih sehingga kepada penghuni langit yang paling dekat dengan dunia yang pernah kita ceritakan dahulu tuan-tuan peringkat-peringkat langit yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui dalam al-Isra al, al Mi'raj jadi mereka yang berada di bawah Merupakan para malaikat pemikul Arash bertanya apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kita Maka mereka yang di atas menjawab apa yang telah difardukan, ditetapkan oleh Allah SWT, apa yang disampaikan oleh Allah SWT tanpa sebarang permindaan pada fakta tersebut. Maka penghuni langit pun saling bertanya dan menceritakan satu sama lain sehingga sampai kepada penghuni langit yang terdekat. Ini penghuni malaikat di kalangan malaikat di samai dunia yang paling dekat dengan kita pun berbicara maka pada waktu itulah jin mencuri-curi pendengaran mencuri-curi mengusahakan untuk dengar juga apa yang sedang berlaku dan mereka pun menyampaikan kepada rakan-rakan mereka takpian yang sama beratur berpanjangan daripada langit ke bumi maka apa yang mereka sampaikan sebahagiannya benar tapi mereka telah mencampur adukkannya dengan kebohongan dan juga menambah-nambah nah, ini satu penjelasan yang menarik tentuan ini mulai kat laskelian berkaitan dengan kejaran, hambatan, Lemparan Daripada langit Oleh para malaikat Terhadap jin syaitan Yang berusaha untuk Meneroka Mengetahui lanjut Perkara tersebut Tak dinafikan mungkin mereka tahu Tapi tak sempurna Dia dengar satu patah Dua patah perkataan Kemudian dicuba goreng sendiri Nanti Kita akan bincang dengan surat hijau Lebih lanjut Bagaimana Perkara ini disebut oleh Allah SWT Dulu dalam surat syuara mungkin Kita pernah bincangkan innahum an yisam'i lama'zulun sungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada menengah ketapan Allah SWT lama'zulun muslim-muslim dan -Muslim, rahati dan dikasar sekalian perkataan al-malak al-malakul a'la yang pernah kita bincangkan sebelum ini al-malakul a'la merujuk kepada malaikat-malaikat yang pangkat, yang tinggi kedudukan di sisi Allah SWT ketuanya Jibril alaihi salam. manakala penghuni bumi pula dengan manusia dan jin syaitan ini dipanggil sebagai al-malakul asfal jadi malak ni kalau kita lihat di struktur bahasa Arab berasal dari perkataan malak ah yang berarti penuh. Jadi orang-orang yang diketuh dipanggil sebagai al mala, Kerana mereka ni memenuhi mata dan juga hati masyarakat yang biasa dipimpin oleh mereka. Nampakkan kekuatan, pengaruh, penampilan pakaian, pangkat, bahasa. Kalau dikaren kita pula yang cakap bahasa Inggeris pula sampai mengejutkan, menjadikan orang semua jadi takut. Nah itu dia contohnya muslim-muslimat yang dikasihan serian. Dia cakap Inggeris ni tak hebat mana pun. Tapi dah jadi trend ini kerana kita bangsa yang dijajah Setiasa melihat penjajah terlebih hebat Padahal bahasa kita ni mampu untuk memimpin dunia Seperti dikatakan oleh Dr. Ahmad Sharabi satu masa dahulu Kerana bahasa Melayu yang paling mudah di dunia Tak ada struktur bahasa yang ketat Tak ada hafazan yang banyak Lihatlah tentuan yang dalam di dan dikasih Sekian, Orang Arab duduk kat Mesir tak pernah datang ke Malaysia pun Belajar daripada kawan-kawan Kelantannya pun boleh cakap bahasa Arab dengan cuba hasilnya di Kelantan dengan fasih. Jadi kelompok yang ini maksudkan ni kalau lah merujuk kepada manusia dalam ayat al-malak maka ia bermerti orang yang dipandang dengan penuh penghormatan. Kalau berada di satu tempat, orang semua takut seolah-olah memenuhi tempat tersebut. Dan dia juga membawa makna membantu. Seolah-olah al-malak ni mereka saling bantu satu sama lain dalam idea dalam tindakan mereka maka itu sebab Quran menggunakan perkataan ini bagi menunjukkan para pemimpin masyarakat di kalangan manusia ini biasanya merujuk kepada yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa mereka bantu membantu dalam perkara-perkara penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa sehingga mereka mendapat pendapat yang sama untuk mengatasi Nabi Muhammad SAW Alaihi dan Islam sebagai contohnya perkataan wasib bermaksud terus-menerus jadi kata ini menunjukkan bahawa bila syaitan Berjaya Mengelakkan ni daripada, sem, daripada semuran api yang panas ini yang menakutkan Tapi mereka ni tetap tidak akan luput daripada seksa yang Allah akan tetapkan di akhirat kelak. Perkataan Syihab pula tuan-tuan menunjuk kepada Suluh yang diperolih dari daripada api yang menyala-nyala Jadi para ahli bahasa menerimahkan kata ni dengan nama Meteor Apa, Meteor ni ya? Satu yang meluncur di angkasa Masuk ke dalam atmosfera Menyala kerana geseran udara Ia pada umumnya Habis terbakar sebelum kena permukaan bumi Tapi kadang-kadang ia menyentuh Ia jatuh juga ke bumi dan menimbulkan Apa dipanggil lubang Menimbulkan ke kebakaran Kerosakan dan sebagainya Ini dia sudut pandangan saintis Kata as-saqib ni tuan-tuan As-saqib Perkataan saqabah Sakabah ni maknanya melubangkan Kalau su suqbah maknanya lubang Maskub yang dilubangkan Jadi bumi ni Yang ditutup dengan kegelapan malam Namun dari celah-celahnya Kelihatanlah bintang dengan cahayanya Yang bagaikan menembusi Melubangi kegelapan malam tersebut Ini nah, cantiknya Tamsilan yang dikemukakan oleh Al-Quran Karim Ini, Cantiknya pendekatan Tajbih yang digambarkan oleh Allah SWT di sini ia juga bangkali ini memiliki pendekatan maksud majazi Yang bermerti satu benda-benda yang berkemampuan untuk membakar Sampai melobangkan, menembusi Bangkali inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu SWT Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita kaji Al-Quran ini Kita lihat quran ini banyak mendatangkan Al-Masal Al-Masal ini maknanya Tamsilan Jadi penggambaran sesuatu hakikat yang bersifat tak nampak immaterial dengan suatu benda yang bersifat material. Dan mudah untuk dijangka, dijangkau oleh pancah indera kita. Kerana Quran datang tuan-tuan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bila kita belajar, dia ada majaz dia. Dia ada timpulan bahasa dia. Dia ada dari sudut kiasan kata dia. Kerana itu kita perhatikan dengan Allah SWT. Contohnya surah Al-Kabut ayat yang ke-43 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظُرِبُهَا لِنَّا سِوَمَا يَا أَنْقِلُهَا إِلَا الْعَالِمُونَ dan perumpamaan-perumpamaan itu kami bawakan untuk manusia Tiada lah yang dapat memahaminya kecuali orang berilmu Jadi Maksudnya tuan-tuan yang rahmati dan dikasihkan sekalian Banyak kali ada juga ayat ini merujuk kepada maksud tamsilan Majazi yang kita pun tidak memahaminya Madailah untuk sebut setakat itu saja Berkaitan dengan Kehendak Allah SWT Malaikat mengutuskan Bintang ini, tahi bintang, meteor dan sebagainya Untuk dilemparkan kepada Jin syaitan yang cuba untuk meneroka Mencari-cari, mencuri maklumat yang terdapat Lantas menyesatkan manusia dengan Pemahaman mereka yang singkat dan dangkal itu Ini menuju kepada Manusia orang, -orang beriman untuk berfikir Melihat bintang di langit Melihat keindahan waktu malam Melihat kejadian Allah SWT timur Dalam dirinya seperti yang Allah SWT sebutkan Alaa yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanak. Ah timbul dalam diri subhanak maha suci ya Allah. Dalam ayat ke 190 hingga ke 191 daripada surah Ali Imran. Jadi kita disuruh untuk merenung, melihat. Ini merupakan satu daripada anak tangga menjadi orang saleh. Banyak berfikir, muhasabah diri, merasakan kekerdilan diri. Rasakan kekuasaan Allah SWT Itu merupakan anak kunci menjadi orang yang saleh, Orang yang humble kepada Allah SWT Bukan yang orang takabur Melikilah kitab sebagai contohnya Ringkasar Yalu Salihin Melikiri rumah Kumpulkan isteri dan anak-anak kita Setiap malam sebelum tidur ke Kemalilah kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW Mendengar wasiat-wasiat Mutiara-mutiara berharga untuk pembaik puluhan diri ini Tuan-tuan penting Seperti Zaini Omar Khattab RA, Yang ingin saya bawakan pada kuliahan lalu Sayyidina Umar Khattar RA Pada tahun ke-23 Hijrah Menaksanakan ibadah haji bersama dengan para isteri Dan juga isteri-isteri Rasulullah SAW Umatul Muminin Jadi tentuan dimulihkan pasrian Selesai mengerjakan manasik Dan dari Mina Sayyidina Umar pun melonggukkan Selongguk pasir Lalu membentangkan bajunya Menghamparkannya Kain Terentanglah dia memandang ke langit dan berkata Allahumma Ya Allah umurku kini sudah bertambah, tulangku sudah rapuh, kekuatan pun dah kurang Rakyatku pun tersebar di mana-mana dan pemerintahanku pun aku rasa sudah berada petaknya engkau kerendaki walaupun ada kelemahan Ya Allah kemalikanlah aku dalam keadaan engkau rida kepadaku dan aku rida kepadamu Ya Allah Ini doa Sinamar Khattab R.A. Maklum, bila mencapai umur 60 tahun Orang-orang berapa-apa tahun masih tegap Kuat macam senormal Tapi Dia melihat perjalanan bintang, langit Bulannya Mataharinya semuanya sempurna Dia berfikir Ya Allah Kalaulah permintaan aku dah berada macam ni punya Baik Kalaulah dah berada itu Dan kau rizah Ya Allah Maka kembalikan aku Kepadamu Aku rindu nak bertemu dengan Kekasihku Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu Contohan ni Mereka Rasidiyan RA. Ini, ini Kata-kata Sin Omar Khattar Radiyallahu'an Dan selang beberapa hari Selepas itu Sinamar mimpi Sinamar mimpi melihat Seekor ayam jantan Mematuknya dua kali ha, Sinamar melihat dalam tidurnya Ayam jantan mematuk Ayam jantan ni minatang yang lemah kan tuan Dia mempunyai sayap macam burung Tapi tak boleh terbang Sinamar kisah mengatakan bahawa Ayam jantan ni Ayam pada masa Nabi Nur melabuhkan kapalnya Lalu ayam minta untuk turun makan Dekat luar Ini cerita lihat tuan-tuan Betul benar Allah ma'alab Nabi Noor benarkan Dengan syarat dia pulang ke Tapi dia tak pulang-pulang Akhirnya saya, Nabi Noor pun menjadi marah Nabi Noor mengatakan Mula-kini yani, kau tak boleh terbang lah Wahai burung Ayam nama ayam ini Allah ma'alam Allah ma'alam Kisahnya tak ada dalam hadis tuan-tuan Nisa'i Tapi seorang orang tu lihat Saya, saya kuat jantan Matuknya dua kali Pelik lah tuan, tuan Ayam jantan ni Bukannya kuat mana Boleh patuk kita Kalau ular tu Banyak kali sabah juga Tapi ni ayam jantan Apa rahsianya tuan-tuan Insya Allah kita akan bincangkan perkara ini yang kuli akan tahu hasilnya pada teman-temannya selema bertafakurnya melihat kecantikan sistemetiknya alam yang Allah ciptakan ada kaitan dengan kematian beliau selepas ini kita akan bincangkan Allahumma alam wa sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam wa alamin. Barakallah fiqum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.